A'udhu billahi min ashshaytan rajim, bismillah rrahman rrahim. Innelhamdu lillahi nehmaduhu, nasta'inuhu, nasta'ghefiruhu. A'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina. Me yahdihillahu falamudillelahu, ve me yudlilahu falahadiyelahu. A'shadu an la ilaha illallahu vahdahu, la sharika lahu. A'shadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'du. Jizdo falandarim. A'shadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dhe lëvdatit akun Allahut Subhanehu ve Teala Allahut i bindemi dhe vetëm a te adhurojmë Ndërsa salavatë dhe selamat Për sëndetit më të plotam i pengamberin e zxedhur Muhammed Mustafa a.s. Mbi shok të ti besnek mbi familin e ti të ndërshme Dhe mbi gjithë muslimat e sa të ndjekë rrugën e ti me të mira Dhe në ditë në fundit e kësaj bote Të ndëruar vëzër kjo është Ligerata 10 Më radhë në zinjirin e Ligeratave Mbi shpjegimin e emra dhe cisive Të të përmendëm në ligjeratët e kaluara se i gjithë boshti dhe i gjithë themelje Kur'anit është njohja e emrave dhe të cive të Allahu të barek e vëtëala. Neve para primë këto ligjerata me disa prej regulave të cilat janë të domozdoshme që të hyjet në, në përmjet tëre në njohja e emrave dhe të cive të Allahu të barek e vëtëala. Nërsa sot me lejnë Allahu të barek e vëtëala, përmendëm një parahyrje të njohja e emrave dhe të cive të Allahu të barek e vëtëala do të vazhdojmë një herë me, me emrin e Allahu xhelel xelaluhu të cilë ta shpjegojmë emrin më të madh, më të përvetsëm, më të njohur të, të cilin e ka Allahu subhanehu ve teala dhe është emri Allah. O do të flasim sot se si çfarë përmban emri Allah dhe çfarë argumenton, në çka aludon, në çka asocion e kështu me radh me lejen e Zotit te bareke ve teala. Të nderojë Allah të të flasësh për emrin e Allahut. Osh gjojani, porgjitsi e madhe dhe një barr mbi supat e njerëut, posa Allahu xhelel xhelalu neve na ka ngarkuar se si ta mësojmë emrin e Tij dhe të hulumtojmë rreth rreth argumenteve të cilat flasin për për këtë çështje. Sa i përket emrit të Allahut, Allah është material e gjithë feja flet për emrin Allah. Në anëve nuk do të kemi mundësi me të mbledh këto gjithë, gjithë ato materiale. Çudi selmunake li jera. Mirbonëve do po të, të mundojmë me lejnën e Zotit Xhelaluluhu që të huazojmë nga fjalët e Kur'anit, nga fjalët e Sunetit të Pejgamberit Ali Salatu Selam dhe shpjegimeve të ulëmave që të paraqesim një fotografi të përafort për kokat tona, çfarë do të thonë emri Allah. Ky emër i cili është më i nderur, më i njohur, nuk e ka kurkush kët emër. Andaj Allahu Tebareke ve Teala në surën Maryam e ka përmendë A le taalamulahu samia a dento muhammed alayhi salatu wasalam çdo kush taket emrin allah mezi se shum gjera jan adhuron ne kjo dunya eda adhuron ra ka zota te pretenduar mirpas kush ne dunya nuk e ka mor guxhimin me u thu me u thirr apo me uqut allah os vetem allah subhanahu و تعالى andai që ai morësh emrin më theksuar në në Kur'an dhe, dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an të ndëruar lezër ky emër është emri më theksuar nga gjitha emrat për për shembull e kemi në Kur'an errob zoti e kemi rahman rahim gafur alim hakim salam këto janë emrat Allahu te baraque ve taala mirpo këto ose përmendën me një numër të caktuar ose përmenden në kontekste të caktuara, ndërsa emri Allah përdoret në çdo kontekst. Pra nuk mund të sti më të çelni façet e Kur'anit vetëm se atje diku del emri Allah. Ngase emri është më i përvetshëm dhe më i njohuri dhe më përmbledhësi i gjitha emrave të Zotit ton Subhanehu ve Teala. Në Kur'an dijetar kanë diskutuar sa është përmend emri Allah, numri më i sakt. Nëse gjitha numërave Në Kur'an është përmend e mëri Allah 1762 her 1762 her është përmend e mëri Allah Në të gjithat rajtat e vetë A përshemot vjen Allah Në këtë form të fryër Vjen Billah Vjen Lillah Vjen Wallahi Ekshtë të më radhë Me të gjithat kur i mbledh dall në 1762 herë, si është përmendur. Kjo shifër të ndëruar vetëm është shumë e madhe. Jo shifra shumë e madhe argumenton se emri Allah është shumë i theksuar në librin e Zotit Subhanahu wa Taala. Të ndëruar drejt, ne vetë do të flasim për disa pika, do të mundohemi që prej kësaj ligjërate që për çdo ligjëratë të flasim nga një emër. Ngase nëse zgjerohemi që në çdo emër të themi gjithçka që shton në për libra, atëra kjo do zgjatë tepër, do do të sa dhe do të humbët sabrin dhe durimin për ta për të dëgjuar materialet. Andaj do të mundohemi për çdo ligjërat të pavfshim emrin komplet, një emër, siç borxhemo sa do të flasin për emrin Allah emri më i madh te Allahu te bareke وتعالى. Me cilë apo të nderoj Allahu që do ta flasim mbi këtë emër, ose shumica dietarëve kanë thënë se emri më i madh i Allahut Është emri Allahu. Emri ma... andaj shgo. Njeri kur flet për Allahun, cilëtat gjithmonë andaj thuhet për Allahun janë të gjitha emrat. E nuk thuhet për shembull se ë uh, Rahmani e ka emrin Allah. Nuk thuhet kështu. Po thuhet për shembull Allahu e ka cilësinë rahmetit e ilme eksemerat. Pra nuk thuhet i dashmi e ka emrin Allah. Por Allahut nuk i përkachohet emri Allah, nga sa është më i përvetshëm. Me këtë njehët Me këtë thyrët, me këtë shquhët Andetët Allahu të, të barë ke vetanë në Kur'an Kulidë u Allahe Avidë u Rahmane Thuaj o Muhammed Alej salatu e selam Lutnë atëme o Allah Ose o Rahman Me cilin do që ta lutni A i ko emrat Më të mira Andoj meselja e parë, pika e parë në këtë Legjeratë ndërru e vezër është Se emri Allah Logaritet, tek shumica e djetarve Emri mëj madh Për të cilin ka thonë Për nga mberi sallallahu a.s. Ku shëllut Allahun Me emrin mët madh të ti Allahu i përgjigjet Tanin këtë hadith djetarët janë da Cili është emri mëj madh i Allahut Shumica të rëmu se kanë thonë emri Allah Disa për e tëre kanë thonë Hajjun kajjum Hajjun kajjum Nga sajeti kur si dhëtë Allahu la ilaha illa Huël haju El Kajum dhe disa djetarë kanë dhanë Emri më i madhi Allahut është Cili tërsia Tërsia Kur thua Allah të lutëm me krejta emra kjo, kjo është mendim i djetarë Andaj, neve do të qkojmë me shumicën dërmuset të djetarë Dhesa të thonë se emri Allah dhe me këta uh, Për këta argumentojnë shumë brej Argumenteve të uh, Kurani dhe haditit pengamberit Sallallahu aleyhi ve sellem E parët në dërrua lezer është Allahu gjele gjele luhu Ajetin më të manë në Kur'an e ka bo ajetin Kursi Andaj pengamberi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu E veti njërin prej sahabëve të ti Eba mundhirin, Ka'bin Dhe i tha ja, Eba mundhir Cili është ajetin më i manë në Kur'an Më i madh Tha Ka'bi të far tha Tha Allahu la ilaha illa hua lhajjul qajjum Tha e gëzofsh ilmin për hajr ilmin Kështu i tha pengamberi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi Ka von dijetar që argumenton se emri më i madh i Allahut është Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Gjithashtu ka edhe për disa hadithe se emri më i madh është emri Allah, hadithi e, i njohur ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëgjuar një njerëz duke u lutur. Pejgamberi sallallahu se alaihi wasallam ka dëgjuar një njerëz duke bënë dua. Pas kësaj ka bëu dhon pejgamberi sa me ka thonë një fjalë. Hadithi thotë kështu: Nga Abdullah ibn Buburejd Nga baba i ti se pengamberi sallallahu aleyhi sallem E dhe gjoj një njeri duke u lutë kështu Allahumme inni es eluke Enni eshedu Enneke ent Allah Shko Sahabot e pengamberi sallallahu aleyhi sallallem E ka lutë Allahun me atës shka e kanë mësur nga Kur'an e dhe hadithi pengamberi sallallem Mirë po formulimi i tëre të doave vërtet është shumë i mahnit qëm Sa e kanë përjetu ato aforcin me Allahun të bare ke vëtë ala Shko si është lutë kë njeri Ka thanë, o Allah Unë të lutëm ty Me atë se unë dëshmoj Se ti e Allahu I cili nuk ka zotë që meriton të adhurohet Përvesteje Qikot si që e paraprin lutjen Pro o zotë, unë të lutëm ty Me atë se unë dëshmoj se vestia adhurohesh Kjo është për e jasaj Se e paraprin lëvdatëm para kërkesës Pas e ka thanë, el ehadu somet Ti e një i partak E somet e ledhi lemjeli dualem julet I cili skalin dikën dhe nuk është i lindur Dhe nuk ka dikën të njajshem Fëkale Resulullahi sallallahu aleyhi sallem Thapin nga mberi aleyhi sallatu sallam Lekat se elta Allahe bismilledi i dhe su ilabihi ata Thapin nga mberi aleyhi sallatu sallam Vërtejt e ke lutë Allahun me emrin mëtë madh Me të cilin kërkohët diqka për e ti Aja jep Wa idha dui du e bihi e gjep E kur të lutët aji me këtë emër Aji përgjigjet Kanë thonë djetarë Në ketë doa cili emër është veque Cili emër është veque Allahumme O Allah Dë ta, ta shëbjegojnë a shkëtë me thonë Allahumme Allahumme Dë me thonë ja Allah E kanë zëvëncu mimin me, me, me ja për ta Për të shju më afer Për të thirë më, më afer Andaj ka thënë Allahumme Pasaj ka thënë endë Allah Ti e Allahu Gjështë hadith i par I cili dëshmon Se emri mëj madh I Allahu të barek e vëtjala është emri Allah Gjithashtu ka ardë hadith tjetër Nga pengamberi sallallahu aleyhi sallem Se pengamberi aleyhi sallatu sallam Ka thënë hadith Ismullahi l-aqdham Fisuarim minë l-Quran i thëleth Ka thonë bëngam beri sallallahu aleyhi sallem Emri Allahut mëj madh është në tri sure Fi lë bakara Va fi ali imran Va taha Ka thonë bëngam beri aleyhi sallatu selam Emri mëj madh i Allahut është në tri sure Në bakara Ali imran Edhe në sure Surja njëzet më rad Surja e taha Djetarë kër e kanë morë hadithin Shkëllë dhe zeshkë këtë më thanë Ajë cili e kërkone ilmin Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon emri më i madh i Allahut është në tresure, këçka argumenton se ka obliguar si me të që të hulumtojë. Si duhet të hulumtuej? Si duhet më hulumtuë? E gjện. Kur e kanë studiu diëtor, kreet surën Bakara, surën Al-Imran, surën Taha, të cilat i kanë gjetë emrat më të mëdha emrin Allah. Aminin. Allah ander diëtor kan thon se në surën Al-Baqara dhe në surën Al-Imran dhe në surën Ta-Ha është theksuar emri Allah. Sa i burget sura Al-Baqara është i përmendur shumë emri Allahu Tebareke ve Teala. Qallahu Jale Jalaluhu wa ilahukum ilahun wahidun. La ilaha illa huwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Dhe Zoti i lahi Allahu juaj është një ilah. Ni Allah, i cili meriton Adhurim. Gjithashtu kaur në surën Al-Imran -ali ku thotë Allahu Teberake ve Teala Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu është ai cili s'ka ilah dvrtet posa ti. Që do të shohim se fjala Allah ozien nga fjala ilah. Gjithashtu kaur në surën Ta ha se Allahu Teberake ve Teala e ka përmendë imrin Allah. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu është ai i cilin nuk ka zot përveç përveçti. Këtë janë prej argumentet sa ti kam përmen djetarët në qështjen e emrit më të madh të Allahut të bareke vëtë ala. Pro shumit se djetarët të ndërrua lezer, thonë se emri mëj madh i Allahut është emri Allah. Mëj njohuri, e kështu mëra. Pas ta i kam përmen djetarët në bi qështjen e emrit të Allahut të bareke vëtë ala një grumbull të meselëve, prej saj meselja E ra dhe spika e dytë është, a është emri Allahut me raj, me prejardje gjusore e cila ka kuptim, apo është emër, pra vetëm emër i përveçëm i cili është vendosë pa kuptim, apo nga se ka emra në gjuhën arabe me raj, etimologi që ka i themi neve në gjuhën bashkohore, apo është pa etimologi, pa raj, nuk thejet kërkon, djetarë kanë diskutu në këtë mesele. Ndërimi i parë i diretarëve është se këj e morrësh pra parroj. Është emri i Allahut i përvetshëm nuk kthehet diku mburin, po është më i njohuri andaj s'ka nevojë për roj. Dorso Ibn Qayyim el-Juzeyhi thot, sa i përket diretarëve të thelluar në studimin e emrit të Allahut te bareke وتعالى ata besojnë se emri Allah ka roj dhe ka mana. Çka do të mëson vezir A ka prejardhe, a s'ka prejardhe Pro emri Allah, a këthejhën si fat A nuk këthejhën si fat Kjo është meselja Pro e, kur themi nemi Allahu A kemi than të cilësi Apo s'kemi than të cilësi Një grupë e djetarëve dhe thujnë Jo, ki nuk është cilësi Kjo është emër me të cilën aj I ka të bujë gjitha cilësi Nërsa disa djetarë tjerë Dhe këta e përkra Shekhu Lë Islam i më të i mije E përkra Ibn Qajim El-Juzije dhe për krah njeriu i më i njohur në emrat e arabëve, dhe ai është Sibawayh, i cili është i qujtë uh, baba i juas arabë, baba i juas arabë. Thotë ibn Qayyim El-Juzije, të dhënat të cilat kanë ikur se emri Allahut nuk ka rraj, kanë menduar se atëra janë oshte krijuar. Lë kanon pse, pse nuk ka rraj, se i bë sikur ajo ka murt dikujna. Për thot, ne të cilët themi se ka raj Nuk themi kështu Ne themi, thot i mën ka ime ljozije Emri Allahut ka raj Ka ku këthejet Ka mana, kjo nuk nën kupton Se e ka mor piti kuj tjetër Për e ka pas ketë kuptim pa filim Pra emri Allah Ka kuptim dhe ka raj Dhe është si fatë dhe kjo është pa filim Pas taj kanë diskutu Nga ka ardhë emri Allah Këtu ka vëzën një grumut Madhë të fjalëve të O Rabb, pra se si e kuptonin ata emrin Allah, neve do ti huazojm apo do ti përmendim më të njohurat prej tyre. Të dimë në thirë, rahimahullahu, një ritilitator të mëdhtë të muslimanëve i cili është mirë me rråjte fjalëve të Kur'anit dhe hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është më e njohura prej prej ardhjeve të kësaj fjale, pra nga vjen fjala Allah, nga është formuar e Qsumarat, thot huwa makhudum min ilah وتقديرها فعلانيه تقول اله بين الالهيه والالهانيه ثوت اشتي مارت امري الله nga ilah nga ilah واصله من الها يا له ثوت ذا بزا اكتي امريت اشت اليه يا له اذا تحيره كان دون بزا ايمريت اله اشت nga تحيره që dhe më dhënë të hajjera nga hutia Arabët shumër në cilëzër me e kuptu e prejardin e emrit nga se naket emr e kemi më të madhin s'ka emr më të madhin s'ka emr më të madhin në vetë vetësht emri më i madhin argumenton për qenjën më të lartë andoj është mirë njeri u me njofë nga vjen nga këj emr kanë dhënë disat predjetarve vjen këj emr nga Elihe e Arabët Elihe kujti thonë kujti thonë Arabë I thonë, kur njëri ju hutohet Të e shiku diqka Të e vushgu diqka Kanë thonë atërësi bje kur të përdorët për Allahun Kanë thonë nga se në madhërin e Allahot Dhe lartësin e ti Dhe cilësit e ti Njërzit hutohen dhe ndalen Dhe përshimë më neve kërthejmi Allahu ka Dije pa fund Shiko kje hutohen njëri ju Kreti di Nuk i mungon kur gjo Ka kudret pa fund Kje hutohen njëri ju E din para se me ndodhë, duke ndodhë dhe pasit ndodhë Kjo e hutën njëri unë Po shemi kërëthit, kërë neve themi Hual e uval uval e akhir Allahu është i pari pa filim Këtu ndalët njëri unë dhe hutohet Qishka mundësi pa filim? Andaj është themi Huala A ishtë Allahu nga se njëri unë e hutën Ska gjëvab Së mune se nga se ti dorzohë është për para Për, për para madhrisë Allahut Subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu kanë thënë dietarët se prej emrave të Allahut është edhe Ilah i bën në kuptimin e e de xuris. Kur dikush duhet në kulmin e çka ka mundsi më dasht. Arabkur e kanë dash dikan në maksimum çka mund të më dashë njeriu, i kanë thënë eh hu, hu. Ilah e kanë Apo, që si kërë sot e përdori njërzit Apo, kërë dojnë mu shpraje për shimull, E du, e dashuroj E edhe ma shumë, e adhuroj Apo, këtë del në kufër Pas taj, kërë i përkacot, diku i tjetë Përveç Allah u të barek e vëtëala Mirë po njërzit, pse i rrisin shprajet Për me kalzu që e du shumë Tani, njëra prej bazave Të emrit Allah është I dashuri A i cili duhet maksimum ca, Ka mundësi mu dashë Andaj e emri Allah në përmbatjen e ti Edhe qëfar, ajë cili duhet A në shikon njerëz i vëzër A ka otë dikush në existen që duhet Ma shumë sa Allahu të barek e vë tjara Andhe Allahu Gjelle Gjellalu Kër i përmeni din surën el-Bakara Njerëz dhe cëtë adhurojnë dikant jetër Për leqë Allahut Dhe i përmeni besimtar që e dojnë Allahut Që ka tha A ta krejt që ka i dojnë të tjerët I dojnë i dojnë A ma ta që ka e dojnë Allahut Kër kushtë mërët me dash dikan, sikur që edojm besimtar të Allahut. Andaj kur i kanë pavezler, uh, kur ka shku Omar Khattabin në Palestinë, kur e ka gashiruar Allahu nga dorë armikut. Kur e ka gashiruat vend dhe i kanë pa krishterë dhe yhudit plot, i kanë pas Sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë kanë thënë për Sahabët? Kan thënë këta njerëz e doj kan Allahun më shumë se sa havariun te Jezus që doishin Allahun. Se kan pavezler atë sfidashurie, kan pas për ditë Allahut subhanahu Kjo dhe zërjanë gjithësa prej Domethanjëve qka silën Pasta i kanarë edhe shumë prej Domethanjëve tjera Se është a i cili të ka i cili strëhoën Njërzit e kështu me radh Kërkojnë ndihmën prej atina Dhe këtë janë kitë domethanësat i kanë përdor Arabën në bishprejhen ilah Ndërsa shumica dërmuse E gjurëtarve Dhe ulemave të muslimanve Thojnë fjala ilah Dhe kjo është më e sakta Vjen nga fj E kjo është ajo më të cilën e lisonet e ka preket mësele. Pra e lisonet e në rruve zër, nuk i mahon këto fjalë të tjera, që është ajo më të cilën e hutohen njërzit, hutohen madhështin e ti, e dojnë ata s'ka i shmërisht, sa ka mundësi i mudasht, dherin fundin, tamamin e diqka e, mirë po, baza e do me thanjës Allah, redhë nga fjala, ilah, uluhe, që i bje, ma'bud, i adhuruar. Pra kur thejmë e neve Allah, nga është marë kjo fjalë, nga Ilah. Ilah, që ka do më thamë, aji i cili adhurohët. Aji i cili adhurohët. Andaj ka ardhë në Kur'an, në surën Al-Araf, ajeti 127, kër i kanë fola të sihirbast, edhe minisat Fir'aunit, kër ka ardhë Musa me thirë Fir'aunin për të Allahu, që i kanë thonë ato Fir'aunit? I kanë thonë, uaj edha rakeh, Ua e lihetek. Shiko, musaj kërë i ka thonë firavnë, që ka i thon, ka thonë? Ka thonë këtheju te, Allahu. Që ka i ka thonë ministrat? Nëse ju ka thonë njërëzët vetë, që ka po lip ki? E ata prej fjallëve që ka i ka thonë, Allahu gjële ka registru në Kur'an, ata i ka thonë, këj po thotë mësme të adhuru tyje. Që i ka arshpreja? Me të lan, me lan adhurimin tanë. E ka përdoj shprejen, e lihetek. 127, Suria, E shikon atje, e shep se si ka arspreja ilah në kuptimin e adhurimi. Dhe kjo është preja më e përdorën tek arabët për qështjën e ilahit. Pas ta i kanë dhënë djetarët, është formuë e nga fjala ilah, emri Allah. Që do më dhënë Allah tani? Allah dhe zërështë, kër arabët e vendosin, e lifin, edhe lamin, të një fjallë, qështë e pashquar, e bojnë të shquarë. Dhe kanë thonë djetarë që të dhe përmemi prej, prej dobive Atë shumë janë tut arabët Edhe kure kanë adhuru dikan Shumëve kanë pasë latin, uzajen Këto këtë i kanë morë prej emrave të allahut Uzaj do me thonë aziz Menat do me thonë menan Apo i ka, Piku i kanë morë këto emra prej allahut Prej emrave të allahut Dhe ja kanë nuë Kintë se edhe zota tonë kanë diqka prej kësaj Mirë po janë tut mjalanë allah Pse kanë thonë se përna zhen diqka Andaj, të të përmenjëmi, se fjallë Allahu të barek e vëtarë në surë mërdhjem, a e dit di kanë që ka emrinë Allahut, kanë thonë djetarët, të shquar, kështu, Allah, kërkush nuk e ka. Të shquar, me el, Allah, askush nuk e ka. Nërsa ilah, njërëzit javnojnë, të adhurumëve të vend. Andaj, kanë përmenjë djetarët, se ilah është raja e emrit Allah, është vendosë e lifi dhe lami për të bët të shquar dhe është më i shquari. Ska më të njofëshmë se Allahu te të barek e vëtë ala Nuk ka dikush që njihët më shumë se Allahu subhanahu vëtë ala Pas te ka mërmin djetarët disa prej dobi Ve neve do të shkoqisim disa prej, prej tëre Prej tëre ka mëndon djetarët është se Arabët me gjitha dhurimin që e ja kanë bo gurve, idhujve, putave As një putë se ka pas këtë emër Fadallahu tebaraka ve ta'ala sura Luqman ay nezata peis wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda layaqulun Allah. Nëse ti pyet ata, të cilët bojnë shirkin Allahut, kush i ka krijuar, kush i ka krijuar qiellin dhe tokën, do të thonë Allahu. Është i njohur. Allahu Jalla është i njohur me me njohurinë pa shmangshme. Andaj to Sheikhul Islamuteimiye, rahimahullah, besimi në Allah është i pa shmangshëm. Me dash menjerpi vetësinë në Xher. Kjo është për ajo që thotë Allahu, në raportin mes mes neve të Allahut është raport krijimi dhe krijuesi, së ndelti për qime Andoj silen, silen, Andoj përshimu, njëri prej krijuesit. Si mund si më dal? Andaj shiko ateistat cilën sillën, apo, edhe për shembull, një urpret ateistave ka shujt një libër, "Sariqatum min Allah". Ateisti ka shujt vjedhje prej Allahut. Ka thonë, "Na pa çare kena me vetë do rregulla prej Allahut që mundu ateista, sepse ta beso kurkush." Pra, Regullat ku besohot për një janë me janë vështë Allah Dutë me morë pak për aty E pas taj më ba atest Se zë të besohën kur kush Se do të shki regullat E regullat ka merën nga kryusi Pra vetëm e vetëm me thanë që jam atest Pra nuk ki mundësime Me dalën nga, nga kryimi Allahu te bareke Uetë ala Andaj kanë nëndjetarët Se prej mësimeve dhe malështisë këti emri është se Arabët nuk ja kanë vendosë Këtë emër askujta Prej të adhurumë vetë vetë Emri Allah. Gjithashtu kanë thënë dietarët se ky emër prej veçorive të Tij është se ky emër është bazë në emrat e Allahut te baraka ve taala dhe të tjerat janë që i përkachojnë këtë emri. Për shemboj themi, për emrat e Allahut është Rahman, Rahim, Ghafur, Alim, Salam, Quddus, Subuh, Hayy, Kito ema Allah te baraka ve taala. Mirë po kur ku nuk themë për shembull Allahu ha është emri i Alimit. Pronukimeran emrat e Allahu Te Bareke ve Teala et që ti përkacson atyre emri i Allah. Po kreet emrat që ekzistojnë i përkacson Allahu Te Bareke ve Teala. Andaj kanë dhënë dietarët çdo emër në Kur'an i përkachtohet Allahut dhe jo, jo e kundërta, por është emri më i përvetshëm i Allahut Te Bareke ve Teala. Gjithashtu kanë përmend dietarët se Allahu Subhanehu ve Teala e ka veçuar emrin Allah gjithmonë kur e përmend fejen e vet. Pëshem kur qonë në Kur'an, Dinur Rahman, Dinul Alim, feja e Rahmanit, feja e Alimit, feja e Gafurit. Neq Allahu Jellala, gjithmonë kur vjen feja, kur vjen ligji, kur vjen madhështia kur'ani, si e përmend Allahu Jellala, Dinullah. Muhlisina lahu'd din. Gjithmonë përmendin dinën dhe përmendën dhe nxejtin emrin Allahu te bareke ve teala. Provëza emri më i përveçëm në Kur'an, cili është emri Allah. Nuk ka emër më të njohur, më të madh në librin e Zotit subhanehu ve teala dhe në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, se sa emri i Allahut te bareke ve teala. Fad ibn qayyim eljosia duke folur për emrin e Allahu te bareke ve teala, fad ismullahi Dallun ala gjemi il esma il husna Wa sifatil ullja Thot emri Allah Argumenton për të gjitha emrat e mir Dhe gjitha cilësit e larta Bi delalatit thelat Me të gjitha argumentimet që ka egzistojnë Pro emri Allah Një prej argumenteve të këti emri Për mbaqës e ti cili është Se këti emrë qonë të këti emrat tjirë E emrat tjirë nuk qonë të Gjithmon nuk, ja, nuk është raporti Pra njeri ju Gjithmon emrin Allah e ka më të lith Me, me vetën Robria me emrin Dhe Allah u dhe shumë me e ma Dhe se me emrin Por që i më dhe të kawi Al-Rahman, al-Alim, al-Razak, eksumerar A dhe dhe të i bënkajim El-Gjauzije Fe innehu dalun ala ilahijetihi El-Mutadhamminat i lithubuti cifatil ilahije Ma anëfji ad-dhadhiha an Thot kë emr argumenton Për atët se ajo është zotë Që meriton të adhuruat Për mbarë në këtë emër Gjitha cilsit Që e bojnë atë azot Dhe të dikush Pse Allahu është Allahu Që meriton me adhuru Qa i themi Emri Allah I ka të gjitha cilsit Që e bojnë atë dveçant Së munë është kujt du shtimi dhanë sifate Se me banë Allah Hasha vakella Ima dhe i pasër është Allahu te bareke vë teala Andër dhe zërë Allahu Gjellola kërflat për shemë më në Kur'an Argumenton se Unë jam që më ritoj ma dhruve Po Gjithmonë ma al uh, Allahu Gjellola kërre bje Që ajë më ritoj ma dhruve Që shemë më qërën surën e lë Beqara Ajeti ku Allahu Gjellola kërkon ma dhru Tha dje a juhen nas U abudu rabbekum O ju njërës A dhruone Zotin e juve Allahu Gjellola Pse ma dhru E pse duhet ma dhruhen ata E ledhi khalakakum Se a ju ka kriju juve Jusin i kon hiq Pra kriimi Allahut Qka i jep mi një her krijesës Së nda është pi muve Une masit kam kriju Une i kam kretë sifatët dhe atributët Dhe cilësit që une më ritoj madhuru Pra E mëri Allahut Për mba në vetë vete Të gjitha cilësit Të cilat e bajnë ata Me qenë Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot: "Wa sifatu al-ilahiyyah hiya sifatu al-kamali al-munazzahati an at-tashbih wal-mithal wa an al-uyub wan-naqa'is." Fat, ato cilësat janë cilësit e cilat e bojnë dikan Zot, e cish Allahu te bareku wa ta'ala thot, ato janë cilësit më të përsosur. Ro, ne sado dikush çka e bën Allahu konkretisht Allah, Zoti i adhuruar Të dhe dhe përnë kajim e gjëzije, sa i ka cilësit e plota Shemën neve, merë të gjdo krije Dhe shembollë i Allahot është shembollë i majlartë Merë ndash me lekun, ndash gjinin, ndash njerijun Gjdo cilësit i merja, do të ashgjesh nuk sën lëkin qës nuk i dahot Nuk i dahot nuk sën lëkin Ndhe për shemën njeriju shikot, po shikon vesh drejt Anë është nuk shet Pas nuk shet Njeriju dëgjën, po dëgjën në k Atëmas ja jamis se diçka shka këtu shkallat u ndodh apo njeriu ka fuqi po e ka të kufizuar që kur zbrazët pi bukës son livrit i dridh trupi këo nuk kanë llok i madh njeriu ka nevojë madje Ibn Qayme Xhozi e kur fol për fukarallokun e njeriu në, në vende të tjera libra të tjera thot është interesant se njeriu edhe kur ka pasuni e fukara argument nevoja se e ka për atë pasuri e bën fukara do që Një unë oni këm miliardat Po nevoja që i ka për ato miliard dhe e bën fukarat Për shumë vajstijep ato Nuk është i pavarur Kër është i vartë për to Pra njëri ju së ndel për i varëfërijes E Allahu është kitë kundër të në kësajna Allahu shë Por shumë shë i khlusa më të imie Kër ka folë për Allahu në të barek e vëtëala E kanë pyë që i khlusa më të imie Ka thonë ma si Allahu shë qatë shumë A e shë edhe vetëm I mije, a i shet gjithë shka dhe e shet dhe vetë vetën Dhe as kush nuk e shet Allahun të bare kjo e tala të tërin Pos a i vetë vetën dhe Kjo, është, kjo është shikim absolut s'ka sh për të kësajda Për Allah e shet vetën Apo, është i njohur me vetë vetën Dhe i nje krej tjerë dhe i shet krej tjerë dhe i dëzhon kët krej A ka më nalë që si që kjo? Ska A dhe thoti bënkajim e ljënzije A sa i përket cilësive që e bojnat Allah I lah Ilahije, uluhije Që janë përmendërë në, në fjarët e djetarëve Atë janë zilësit më të plota Të të pasë tërta Dhe të distancuara nga njësimi Kërkush si njësën a ti Kërkush si njësën a ti është i vetëm Andaj përshem më ka ard Ilahu kum ilahun Wahid Ilahu kum ilahun Wahid Zotë i jua është një Një zotë S'kot në gja ishë mëjë, s'kot orë takë, subhanahu wa teala është i pasër nga të metat është i pasër nga nëksën lëkët Kur gjo nuk i mungën Allahu të barë ke wa teala Kur gjo nuk i mungën Allahu të barë ke wa teala Adha bërshimu njërzit, kure shpi që e i khul islam Rahimehullah, qka do të ban Allahu gjelle gjelalu Kur njërzit do të hi në gjënat Apo okay, kjo disa pripitjeve që i shqetsoj njërzit Qa ka me bo Allahu Kërë ti e në gjenet Adepse njeri ju kështu supozon se ka me në gjenet Pyjtja do të ishte ma, ma e menë qërë mu boj Inshallah në gjenet Pasaj me lanë zotin aje di që ka ba me punë të tina Qëfarë thoshe e khullu sa më të imie Që ka ba në lau pasitin njërzin në gjenet Pra ku të përfundojnë që është Abo Që ka ba para se me i kriju njërzit Mimpo, Njërzit nga i bojnë këto pyjtje vlezer Nga se përfitirojn I përfitiroj Allahu nuk funksionon sina. Allahu nuk funksionon sina. Ne jena dop, ka ta sillesh kena varfuri. Ka ta sillesh kena nuk san llog. E Allahu Xhelalul është i pavarur nga gjithçka. Pastaj thot: "Wa li hadha yudlifu Allahu Taala sa'ira al-asma'il husna ila hadha al-ismil azim." Thot për këtë arsye, Allahu Subhanahu ve Teala të jëda emrat e ti, ja përkatson këtë emri. Allahu, A dhe ka than Allahu Tebareke ve Teala surën Al-A'raf, "Wa lillahi al-asma'ul husna." Të Allahut janë gjitha emrat më të bukur Pra, kujtja ka përgacu Allahu emrat më të bukur Emrit Allah Nga se emri Allah Përfshin krej cilësit e tina Pra, emri Allah i përfshin Nathën anë emrat se të apërmen hadith Emri Allah i përfshin edhe të, të cilësit Edhe të emrat që si dinë roprit Këti përfshin Pra, emri mëj madhi Allahu Subhanehu e Teala Qili është emri Allah Pas e thot Fa uli me enna smahu Allah Mustelzimu li gjemi i me anil esma il husna Dalun alejha bil i gjmali Wal esma u l husna Tafsilun vë të bjeno li sifati Elhi ilahijeti leti shtukka minha Ismu Allah Shko Thash fjallët e djetar dhe nuk e di Sa kemi me pas mundësi me Me i përmen të gjitha Sa kanë fol djetar për emrin Allahut Subhanahu ve Teala Njeriu vetëmonal vetë në emrin Allah, s'ka mundësi mi dolë në çosh. O da na keça gjëna me dhan, kanë më marrë shumë mangët. Mbi atë se sa është i madh emri Allahu Tebareke ve Teala. O da bëjmë dietar kur kan fol për juridikun. Për shembull se njeriu thot, për shembull, eh uh, Arrahmanu Akbar. O da më i namaz, për shembull, thot Arrahmanu Akbar. Ai namaz jo. Dersa thoya Allahu Akbar. Dietar at shumë e kanë Studiu këtë meselë, kan thënë se thot dikush kështu. La ilaha illa el gafur. Ai në islam, meadim se shahadeti është me në islam. Nëse thot dikush për shembull, la ilaha nuk thotilla Allah, po thot illa el gafur. Kan thënë vetëm nuk hën islam. Pse? Kan thon se shart për të mën islam është më ja mi apranojmë ja Allah. Argument? Po ka plot që e pranojnë se ai ë krijuës do shkoj diku që se vëllon si grius. Krejtë pranojnë si rob. O zot, edhe ja të ishim më i madh. Në fund vjen një ditë e sord, o zot. Çoft hajgare çoft total, çish bën plot prej të ndjitve prej gazetarëve dhe mediave. Çoft hajgare çoft, në serioz. Mir po, pranimi i emrit Allah është me automatizëm ulën në rrafshin e robërisë, për të pranojë si zot që meriton të adhurosh. Jovësh ai zot i cili un ha prej teje dhe furnizohem. Shikohet dhe zërë, nuk hinë namaz me tjetë të remën Pos Allahu akbar Nuk mund është me hinë fejë të than La ilaha illa rahman Po të shme than, la ilaha illa Allah Pastaj, prej veqorive të këti emri Djetarët kam përmen Tho t'i bënkajim, el gjozije Emri Allah Përfshin në vetë veti Të gjitha domethanjët Dhe kuptimët E të gjitha emrave të Allahu Të bare kevë të ara në përgjithsi Ndërsa emrat një nga një, janë detalë, për detalë, argumentuës se Allahu e meriton emrin Allah. Qa do thonë? Të dhe për në kaj me djozije, emri Allah, në vetë veti, kete emrat i përfshinë. Pra ti kur ke thonë, o Allah, ke thonë o i fortë, o Allah, o i mëshirëshëm, o Allah, o furnizusë, o Allah, o i dishëm, o Allah... Pra gjdo emrë që ka e ka Allahu, hitë e emri Allah. Ndërsa ku të përmenën emrat një ka një, zhënjona në vet vetë vetë i argumenton se që këta nuk mundët me mëritu posë Allaho. Ku të më ledhën në bashkë, ata e bojnë të izoti i emrit të cilin a e zotënon, dhe ajo është dhull uluhije. Dhull uluhije, pro a i cilin mëriton që të jetë i adhuruat. Andhe dhëtë i bënë kajim el-gjauzije. Wasmu Allah, ismu Allah, emri Allahot. Dalun ala kounihi me luhen ma'buden Emri Allahut argumenton se ai është i adhuruar dhe atij i nënshtrohen njerëzit. I adhuruar dhe atij i nënshtrohen njerëzit. Te elahu hul khalaiqu. Kriësat e adhurojnë atë me habbatan wa ta'ziman. Nga dashuria dhe madhështia. Shikoj për shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur e kapormën eunin Allahu xhellal xjalalu çfarë ka thënë? Ha? Për e ka përmen, imre Allahu të bare kjeve tale Ka than, dhull gjelali Vali kram Që unjana prej imre të Allahu gjelluala Ashtë dhull gjelali Vali kram, gjelal që ka dhe më than Gjelal dhe më than, diku që i ciljo Shumë i bukur, po nga anë A tjetër është edhe, që ja ki drojën shumë Kanë thonë djetar Pse emri Allahu të shumë i bukur Tyra ti o shumë e bukur Po nga anë a tjetër është gjelil Pro është ajtë cili, të ti Hedh Dhe droje Nga se kanë thonë Sikur tjetëve që i bukur Ha E nëndshmon Kër është edhe i bukur Edhe i madh i tutësh Evo Por shemur Kanë thonë djetartë Ka mundësit dikush mu kanë Ha I respektushëm A me jo ja i bukur Qishë janë por shemur zullum qartë Kriminel Por shemur Ato ju tutë njërzit A me nuk i dojnë ato Që më zullum qarve Njërzit ju tutë A me nuk i dojnë ato Në anë atë gjithë të përshemull femra, gruaja, është e bukur, po së që ka, ka dronë kërkush, nuk ja ka dronë kërkush. Allahu i plëtson krejt të përsës mërit, është i bukur, ama nuk mund është me, me shikua ta, së është i madhë. Andaj, pengamberi sallallahu aleyhi sallem, kër e ka përmenim në Allahu të barek e vëtale, e ka përmenim, madhështien, andaj, thot a, a, a, a, Amr ibnil Asë. Shoki pengamberi sallallahu alaihe sellem shik... Doja me shiku shumë ftyrën e pengamberi sallallahu alaihe sellem Mirë po thotë su mlinë të respekti Andaj dhe të nëse mpyt një mungqish do këtë fyra pengamberi sallallahu alaihe sellem Se di Nëse më lip një detalë Se nga se e ka bashku për një osam në aspekt krijesës Edhe bukurin, po edhe edhe respektin Andaj, thot i mënkaj me gjëzje Krijesat e adhurojnë atë I nënështrojnë ati me dashuri Me madhërim, khuduan, me nështrim të plot, uafëzean i leji fil hawa i gjiwen nëwaib, dhe i kinte ajë kur kanë zore, edhe nevoja. Ku shkon njëri uvejë kur kanë nevojë? Kuj, kuj, kuj, kuj tja që ndurët? Allahu gjele gjelelu. Por flasin për asin nevojët e cilat njërzit thojnë nuk kena monador këto. Kuj tja njëri u dhurët? Subhano Allahi wa Ta'ala. Ne do të thotë Ibn Qayyim El-Jauziya, dhe kjo është e domosdoshme për përsosmërinë e Rububitetit dhe Mirësisë së Tij që emer përfshin vetë veti se Ai është Zoti i plotë në Zotin e Tij, në Mirësinë e Tij, në Pushtetin e Tij, në të çdo meritor për t'u falendëruar dhe në të gjitha cilësitë e përsosmërisë së Tij. Pra, emri i Allahut kur detajizohet I përfshin krejta e emrat Dhe sheftin detale Se aj e mëritoj ka falëndërimin Madhështien, pushtetin Zotësien, krejta madhështit I takojnë Allahut Te bareke Pasaj, djetarë të ndërua dhe zër Kanë folë shumë për, për, kët, për, kët, për kët Për këtë emrëneve do të i veqojnë Dhe disa prej fjallëve të, të djetarëve Thot i bënkajim El Gjozi në librinë të tisa wa i kul mursele Thot Allahu Ismun li rabbi l'alemin Qat emri Allah është emër i Rabbul Alamin. I zotit të, çiqo alemin do të sha do të më thon. Ibni Abbas qe në shtëpi çka është alemin ka thon kulumasi vallah. Ke të përveç Allahut janë alemin. Tani Allahu që jese ka fillu Al-Fatihan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Falëndrimet plotaj takojn Allahut i cili o Zot i kujna. I krejtve Shka pa për jashtim është zotit Alem është gjithë shka përvesë Allahu të bareke vë të ala Thot, i bënkaj i me ljozije Allahu është emër I zotit të botrave Kryusit të qijejve dhe të tokus I cili jep jet dhe merjet Ajo është zotit diçkaj I gjithë shkaje Zot i pushtuas Nbi gjithë shka Nuk kanë polemik njërzit Se emri mëj madh I zotit është emri Allah. Nuk kanë polemik njerzit se emri më i njohur është emri Allah. A, a polemizon ti kuptojtë Allahu? S'ka mend. Nuk polemizon askush në emrin Allahu te bareke ve taala. Wa huwa ta adhharu indahum wa a'rafu wa ashharu min ismin ali kulli ismin wudi'a li kulli musamma. Tadi ban qayma juziyya, emri Allah o është më i dukshëm tek njerzit dhe më i njohur dhe më me famë se çdo emër që ka dikush ja ka vënë dikujt na. Emri Allah o shmejnofshim, ma më, më, më fam. Se sa çdo emër që ka ekziston ndikon. Kët dunya dhe zënëfot emri Allah Te bareke ve teala. Pastaj dalloi njerëz çdo ta përmend me fjalën e Ibn Qayyim al-Jawziye se emri Allah ndon. Ndon me kriminelve dhe bomirsve, me muslimanëve dhe jo muslimanëve. S'është emri i madh. Por kët emri Allah Jellahu greqi u kët çillon de tokon. Vetëm miratu njerëz se Allah është Allah. O zoti i cili meriton të adurohet. Thotimun kayyim el-jauziyan. Emri Allah el-ilah huwal jami'u li jami'i sifati el-kemal wa nu'uti el-jalal. Thot. Emri Allah ilah i adhuruar është emri i cili përfshin vetveti të gjitha cilësitë të mëlloja të Allahut te bareke ve teala. Në këtë emër hin çdo emër tjetër i Allahut te bareke ve teala. Në këtë emër hin çdo emër tjetër i Allahut te bareke ve teala. Andaj thot Ka, është fjala e mësakt e, e djetarve, se emri Allah buron nga ilah. Ilah, a i cili meriton të adhuruat, e nuk bohët dikush meritor për të adhuru, po se se i ga këtë cilësi të adhuruat. A nështë e këllë islamë të imi e ka thamë, gjdo i adhuruar nëse do me dita haq abatil, sistem, ligj, vor, put, këtë të sende, çishme ditajan hak qajan batil kshire vajdushmuria a mar per per harshmuria apo jo shikova zon njerzimi sa ka popi sistemeve ku jan ato sot se ekzistojn nga salixi muhamed se sallam oje moi madi arim se nuk zbatohet njerzi qrej edin se salixi muhamed se sallam oje moi ignorim se njerzimit nuk ka ligj si ligji allah u jelan i njohur ndër njerz andaj thot ma saktasht është Se emri Allahu Tëbaraki Vëtëala Buron nga ilah I cili është emr Që ban Allahun Meritor të adhurod Pasë të të rire Pasë të të bënë qajhim El Gjozia Të emmel irti bata l'khalqi Wal emri Bi hadhi l-esmai të thalatha Të të të të të bënë qajhim El Gjozia Medito Në lidhshmërim Në mes krimit Dhe ligjit Me këto tri emra Cilat janë këto thëmbra? Neve timi, tanimi temri Allah. Pastaj duhet të më dalë emri Rabb, nëse e cftu kaën Fatiha. Elhamdullillahi Rabbil Alamin, Arrahman, Arrahim, Malik Yawmid Din. Fati ibn qaime xhozia. Medito në lidhjen mes krijimit dhe ligjit Allahu Tebareke ve Teala që e kanë me këto tre emra. Cilat janë këto tre emra? Allah Ar-Rabb Arrahman Kretë univerzi vëzër është lidhë me së të tri emra Kretë univerzi Zdësen, dash qofta jo kries Apo krim Apo ligj, apo rrug është lidhë me këto tri emra Andojnë surja fatiha, ka thonë pengamberi Sallallahu aleyhi sallem Më është zbrit një surë Nuk i është zbrit kërkujt për pengamberve Cila është ajo? Surja El fatiha Ka thonë djetarë, kitë korani në surën fatiha kreet Kur'ani ose surën Fatiha. Dhe Ibn Qayyim el-Juzeyri ka shkruar një libër, quhet Madarij us-Salikin fi Manazili as-Sa'irin, rrugët e njerëzve që shkojnë ka Allahu, e ka vërtetuar në tri vëllime të mëlloja se kët Kur'ani në surën Fatiha, çdo emër për emër, elhamdu lillahi rabbil alamin, dhe çdo emër ka nxjerr se ku është kë në Kur'an pjesa e tjera. Andoj dhe, dhe zë pësën e ka po Allah u gjellora Me përsërit në Elhamdulillahi Në 7 më të rëndit Në së kitë Koran e qëti Andoj ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallem Ska namaz pa fatiha Nuk ka namaz pa fatiha në Fatiha cilat janë emrat më të përsëritur Allah Rab Rahman Thati më nkaj i më gjozije Shiko se si krijesa Dhe urdri Dhe sevapi Dhe azapi Janë mbledhur në këtë tre emra Allah, Rab, Rahman. Tho shiko se këto tre emra, si e kanë mbledhur kryimin, pasaj e kanë da. Shiko dhe se. Këto tre emra, e kanë mbledhë njerë kryesën, pasaj e kanë da. Tho di bënkaj me lëgjëzije. Fesmu rrabbi lehul gjemëru lëgjemi'u lëgjemi'i elë makhlukat. Tho cili e mori bashkon këtë kryesat? Rab, zot. Du ta përmen me në gjëratë në nërgjme, qëka të më thonë, Rab. Dhe qëka qëfar përmban prej fjallëve emri, rap, kur thënë anë, ja, rap, e ka në kuran, rap bena, rabbi, e këshëmëra, kjo është a i cili, ku i deset për tyje, trunë tyje, thot, shiko emrin, rap, i cili është përbashkusi, i të zitha kriesave, kret kriesa, prej të maj madhe, dertë maj vogli janë të letë për emrin, rap, mësë më paskon, emri ti rap, hisës të të egzisto Dhe i vazhdimisht ka nevoj për kujdesin e tina Shiko njëri umë dhe zër Sa do që a i mëndon se vetë po e manë vetëm A i haron, haron se shumë në gjëra jaman Allahu Gjellu Ale Pëjtë në rahjet e zemras Në të si ma ato Allahu ti ma Friman Allahu ta ma Funkcionimin e shumë organeve Allahu Gjellu Ale ta ma Dhe me bo Allahu Gjellu Ale Nihër me utërheq Shko njëri Andë Allahu të barë kjo tala ka përmenë në Kur'an Lehu muaqibatu min bëjni jedeji Wa min khalfihi Ja hfadhu lehu min emri la Allahu ka me laqët që i shlon Rëthe për çark njëriut Taruan njëriut Kër Allahu i tërheqën të me laqët Ndo fatke dhe fatkecia Ndo dhe gjeli Thot i bënkajim e gjëvzije Emri rabë Im ledh krejt kriesat Nga se aje është zot I gjëje që ka egziston Aje ka kryuar Dhe aje ka fëqim bita A e ka kryuar dhe a e ka fuqim bita As një sen në egzistenc nuk del nga emri ti, rob Shka? As një sen në egzistenc nuk del nga emri ti, rob A dhe këtë një qëtë o, Zot Emri maj përstat që për përktimin e fjales, rob është Zot Zot Një qëtë o, Zot Këtë e përdorin krejtë dhe zër, krejtë e përdorin Tha dhe përkajim e ljozijet Dhe gjdo sen që ka egziston në qilë, dhe në tokë është në ngrushtin e ti, në pushtetin e ti Andoj thotë, të gjithë kriesat i janë bashkuar në emrin në rap E ku janë darë, janë bashkukin në rap, ku janë darë, thotë i janë darë në emrin e ti, Allah E kanë adhuruar të lumëturit dhe e kanë pranuar si zotë i cili meriton të adhurohët Dhe nuk meriton as kush Tjetër për Zotit Allahu të barek e vëtjala Që të duhet Ti nështrohet ati Të keqpres të aj Ti friksohet atina Të pëndohet të kaj Të përullet para atina Dhe të respektohet me respektimin më të madh Dhe të jepot ati citsia e ilahit Provezër, rabbi ka bashku krejt Allah ka kriju muslimani dhe ju jo muslimani Ku bashkuhen muslimani me ju jo muslimani Rabbi Këja e harë risku në allahut Këja e harë risku në allahut A dhe shekhe këllusë amë të imi e ka thanë Risku është edhe halal Edhe haram Risk, njeri ha edhe pi haramit Edhe pi halalit Mirë po shëriati e ndanë mes halalit Edhe haramit Emri shka i ka bashku këtë njerëzit është rap Cili emri ka da, emri Allah A dhe shikoti përshimullatatët cilët uh, Mundohen me bo përqari mes musliman Apo me godit fejnë allahut e bare kjeve të ala Thonë Nëse do një me ditë ataj cili është më pak ekstremist Shina a thot Allah apo Zot Se Zot është e përbash të meneve A Allah veç atënve Në kjo haq Sa ta nuk thoi në lhamdulillah A ta nuk thoi në lhamdulillah Emri Allah të cilit njërzit i bindën Janë vëshë muslimat Janë vëshë muslimat Shikosh ka thot që i mënkajim e ljozije Emri cili ka bashkuar është emri Zot Emri që i ka nda kriesat është emri Allah Emri cili ka nda kresat, është emri Allahu të barek e vëtjara. Thot dhe këtu njerëzit i anda dë dispozita, mushriki në fissairë wa muahidi në filgjënë. Emri Allah njerëzit i ka nda dë kategori, idhujtar të cëtë hinzjarnë, dhe besimtar që e besojnë Allahu një, në adhurim të cëtë janë gjënët, Allah në bof për të në. A në dhe dhe dhe më në kajim e lëgjëzije Fe ilahijetul hillëti Farrakat hum Thot është emri Allah Cili ka nda njërzit Arabët që ka thonin për Muhammedin Sallallahu aleyhi sallam Farrakat gjemëana Vashetet e shemblena Na i ka nda neve Bab e Bir Bur e Gruje Na i ka cëptu neve gjematët Na i ka cëptu neve atë tërsi pas. Aja ka bëkta pingamberi Sallallahu aleyhi sallam Jo dhe zërt Nuk e ka bo Muhamedi a.s. cëptimin E ka bo emri Allah Se ata kanë thonë na e adhruin Adhe gurin, adhe Allahun Për nga mesëm ka thonë një veç Allahun Dhe ka thonë në është dojnë atyje A ndoj shiko një njëri cili donë veç me adhru Allahun të bare kjo vëtala refuzohet A ndoj thët Allahun të bare kjo vëtala në Kur'an Wa ida dhukir Allahu Wahdehu Ishme ezzet kulubu ledhine la minun Thotë kur përmenet veç emri Allah Veç i përveçëm ata shkas besojnë gërditën e kur po merret edhe dikush tjetër ata gëzohen ah po zoti po ah allah u jo u la ilahe illallah me bin dallahu me namaz me zakat me xhurim në halal në haram ti thu për shembull veç allah u ka drejt me na kalzuçka haram çka ndalon ja ata tash më si për sipun kjo vë çka kjo ndarje se muslimani veç për allah u të martë çka banë Çeta e pi, çeta se pi. Çeta e kam të lejuam, çeta se kam të lejuam. Pika e morna. Për Allahu xhallahu ala. Pika e gjenamorsësinë e njëa haram. Mos më ka Kur'ani dhe zakul kunuxhun. Mos më ka Kur'ani, mos më kanë emri Allah, i cili e ban ata haram, nuk u shkruan kurgun. Ata do të bën ka imel xozie, i ka bashkuar njerëzit emri Rabb. E kan dor emri Allah. Për këtë ima shumë i mal. Ado shikop Allahu ja se ka xhjid me me me përsosmërin më të lart se shehadeti mu kon me emrin la ilaha illallah la ilaha illallah pasai do te ban qaim el jozia fet dinu wa sharu wal amru wan nahiu mazhharuhu wa qiyamuhu min sifate al ilahiyah thot feja zotit sheriati allahut urdhri dhe ndalesa kom plet janë të ngritura mbi emrin Allah. Por që Kurani vëdhërt, Sherjati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, urdhri, ndalesa, bane, mos e ban. Pika buron te emri i Allahut. Si mund na kurithën ndaj kujt? Siçi çare pa engu Allahun. Pse? Se ai është Allah. Në lidhje me ndonjëra më tjetër. Por sik ka se është Allahu, ka drejt, absolut më them, zban. Nuk ban. Pasaj t'ja e kap Me mene së kjozban A nuk e kap Mesel e tjetër T'i du është më në nështrua Sa jo është Allah E t'isje Gjelle fi ula A dhe dhe dhe dhe dhe mënkaj me lëgjëzije Feja Allah Shëriati ti Ligi Indalesës dhe urdresës Komplet shtyllën e ka Me emrine Allahu të bareke Wa t'ala Wa l'kalku Wa l'ijadu Wa t'tedbiru Wa l'fi'lu Men sifat rrubbija Thëndërsa krijimi Në zjerja për kurgjajet në diqka, menajimi dhe kujdesi për krijesat, është nga sifati, rob. Zë thotë dikush, emri Allah i ka da njërzit, me qka i ka nda me Kur'an. E mirë, ata dalin për kontroli të Allah, themi jo, i mban kontroli emri rab. Andetër përshimë, all, qafirit Allah u gjeluale, jep me hangër. Apo, pse jep me hangër? Se ka krijesit ti është. A në dhe Allahu të bare kjo vëta në surë në hut Va ma mi dë betin Dhe nuk ka ndë një gjales në tok Apo në qijel Vetë sa Allahu ja ka ja siguru e rëzko Pse? Va kreje se si tira A dhe ka në për disa trasmetime Se toka dhe deti Kuri kërkoj leja Allahu të bare kjo vëtale Mi përmbys njerëzit Se bojnë gjunae Ka në disa trasmetime Sa Allahu gjelë gjelalu ju thot atyre Mi pas kriju ju i këshë më shiru e Kripo por si më lëzë prindi. Jo, jo. Pse më qironë vladi? E e myt, nervat ja ja shkatron. Apo di kan edhe e, turpin më të madhja ja lë e vladi. Mir po pse prabë më qiron se është i ti. Hajë, arsye. Për më drej Allahu te baraka ve taala. Ai ka krijuar. Ona dietar por shem kur kanë fort për ziliën, ka thonë a nuk e kena zili pa besimtarin kur ka parë shumë. Pse? Po Allahu ja ka thonë për cilat hikmet aje dhe aje, aje marë logari, ne nuk e morë a logari, andetat i përnkaj i me gjëzije, sa i përket kriimit, kujdesit dhe menajimit, kjo ka të baje me, me emrin Allahut e er rap, pas e thot, shpërblimi, ndëshkimi, gjeneti, dhe zjarri, janë nga emri Allahut elmelik, elmelik, malik jo mi din, që ka të më tonë vezër malik jo mi din, A i cilë e kondorë ditën e kiametit Thot, gjenete, gjenemi, ndëshkimi dhe shpërblimi I janë në të cilësia Allahu të barë kjo vëtala El Melik A i është gjikacit ditën e gjikimit Fë amarahum bi ilahijetihi Wa a anahum, wa waffakahum, wa hadahum Wa a dhallahum bi rububijetihi Wa a thabahum, wa aqabahum bi mulkihi wa adlihi Kjo është spray, vëllezër. Mu shkruaj, që sot dietarët më kanë thënë, pak i shkon. Të, tani kjo spray. I zgjidht këtë problem që ka njerëzit kanë për kokat e tjera. Shikosh ka do të, të, të, të. të fund tash, ibn Qaymal Juziye, kjo këto fjalë janë vëzërim në librin e tij të, të madh me deri Gjuse Alikin. Thotë ibn Qaymal Juziye. Allahu yaukazbrit njerëzve sheriatin me emrin e Tij Allah. Pastaj, disa prej të disa prej tërërit i kanë dëgmu dhe i ka ulzu Ha? Dhe disa prej tëre i kalon të dëvjuar me emlin rap Që e mund e ve themi, merita ma e ma dhe njeri ju në këtë dujnja, cila është Mu konë musliman me ja pranu emlin Allah Mirë, ata që se pranojnë, e se do të dikush, kush e ka bëhë këta me dëvju? Dhe emi, rap Zotë i vetë të dipë se e kalon të dëvju Ti nuk e ti që akonë zemën e tina Nuk i di sa ka shpirtin e tij na, edhe është special përse i lut. A ke devijuar këto me miliarda? Po mos janë tut ato që di, nuk janë tut ato. Ai ka krijuar dha ai e di çakon zemrat e tërë dhe i kalon të devijum. Nuk munduaj me rahmet e tij sa Allah te barekehu te ala. Ai e ka krijuar dhe nuk e ulzon për hikmetin dhe urçin çka e di ai te barekehu te ala dhe del dikush për shembull thot, a ke tan për shembull një grumull i madh, Kur'ani thot shumica njerëz janë devijum, a ke right po mos janë tut ato. Do di e dika në letë të devijuar Sa jo zoti ti? <laughs> Ajo është zoti i që sa kre i që krejës i që a ka devijuar Pse e kalon të devijum Po kush mundë të valdhë me ditë ma mirë sa kryusi? A e ka kryu Edhe e kalon të hupt A mundë është ti si kryes njësoj si kjo Me ditë pse kjo ka me ti hupt Po së mundë është allo Të ty e di vështë jashmën, a ja di të mërëndshmën A ja di zemën, ja di instiktin Ja di kibrin, ja di a është Medje madhe, a është mendje ullë Kretë të ja di në allahu të barë e kevo të ala Dhe mbas të këtë i rëgjëra va jelen Të barë e kevo të ala A do të i bënkaj i me gjëzije Disaj u dhëzon E disaj lën të devjuar Nga këndi i të qenurit Ai rab Pasaj thot Pasaj thot disaj ish për blen E disaj Sa ajo është i pushtet shmi E gjithë shka është pronë e ti Me drejtsin e ti Wa kullu wahidetin min hadihil umur La të mfeku anil ukhra Kred këto gjëra Nuk dalin nga këto emrat Allahu të barëke vë teala Se do të dikush Pse e ndo shkon Allahu dikan me njëhenem Për gjithmonë Allahu në arruj pizjarit tina Pse e ndo shkon dhezer Qilja të gjevabi? Shikoj për në kaj me njëzijet Pa a nuk kam ma letë se me than Pa aje di pse e ndo shkon A e ka kryu A e ka kryu Dhe e dit që akon për mbaqin e tip Se meriton a e mundjek të nkoon A e din Subhanehu ve Teala Me qka e djek O ha është melik Ha është melik Shemën djetar Shekhu lisa më temi Edhe me këta e përfundojnë Në të ndërruo dhe thash Emri Allah është emri maj madhëzë Andoj për nga mberi Sallallahu alaihe sallallahu alaihe sallallam Në shumë për i haditheve Ka bo me i sharat Se emri maj madh kur argumentohet, dietar më harrat te tema për shembull. Çka e bën diçka më kanë e vërtetë? Për shembull, fjala e vërtetë, hak, butela e përdorin njerëzit. Kjo është e vërtetë, kjo nuk është e vërtetë. Mirë, nëse na themi moholl, çka e bën diçka më kanë të vërtetë? Çemu? Unë them diçka, mund të thotë diçka. Çka e kanë mes këtyre dy? Unë them barë e thotë zi. Çka e kanë? Duhet të më ekzistoni sifat Shumim ma të dikush për me pasaj kompetencen Me thonë, kjo hak Mirë Djetarë ka ndonë, nëse e këshyrë kitë universit Kuj ti bje Me thonë, që kjo e vërtet Edhe aje ka hak, vetë se po thot Kushe ka? Allahu gjilë gjilë Që mëndë, që thotaj, që kjo e shtremt Që kjo e shtremt Nuk o e drejt ne, Nëse nga pysim, pëse është shtrejt Pëse është shtremt Po unë e kam kryu që shtu Po gjithçka është e tija. Ës mulki i ti, tij, është pushteti i ti, tij. Nuk ka diçka që del jashtë pushtetit të tij, e çdo ti, kusht ta vete e këta. Po a kuptoni? Te ke i spion tani. Dikush ta pse e ke lënë shtatë çutut? Po por djiga e natyrshme e cila se janë të mijat. A po? O ti janë por ti smunesh mal me galdhues, janë të mijat. Mirë, nëse ti për shembull ndu një apo raporti është i ndërsjell. Mund të muko një çka e atina. Apo më në më ka në diqka e atine Që më teki o dhjal O bashkërte O ajë, o daj Pro janë të lidhë, ta se më thonë dalë, Po është e është të jotë jam ap Edhe më më ki diqka Kejtë të gjëra Janë të pa egzistu me të Allahu të barek e vëtala Së një thuti Allah të shire Edhe unë po thamë pak Së edhe unë kushti, si e kanë Në kje kanë Thetë Allahu gjellu ala Kur'an Helë e te alë l'insani hinun Mine të dehri Lemë je kun shëj e A e kujton njëri një zaman Su ka në heq së, I pa përment Kus t'ka bavë dhe zërë mu përment t'je Allahu gjele gjele A nuk t'ka bavë Allahu gjele Mës me pasaktu Allahun Kaderin e ti Ti me egzistu e Cili kundrat kish në djerë t'je Kish mu t'i kush me të përfitiru qish do kësht Ska amë t'i Ande dhe zërë Prej asaj që Allahu gjele gjele gjele E bënd të qenurit aj Ilahi Allahu i adhuruari ati zët i nështrohen kriesat me adhurim, me dëshuri me madhurim, me respekt me lartësim, është se emri Allah përfshin vëtë vetin e ti, gjdo cilësi dhe gjdo atribut që e banë Allahun të bare kjo e tala, Zot meritor të denj mu adhurua. Dhe pika e funi vëzër, ka shumë pika dhe me këta e përfundojna ka thënë djetarët emri Allah, më nëmen kjo shumë në nënësi Emri Allah është emri mëj pandashëm Në raport me kryesët Por që mu na Me gjdo emri jemi të litë me Allahum Na jemi Jemi të litë me Allahum Por që mu të bara kevo të tjara Emri në semija, dëgjusë Emri në shikusë Emri në vëshgusë Emri në vëshgënë Mi për për që mu Allahu që da ka emra shumë Ka furnizus, ka i urt I dishëm Por që mu është Emri Allahu te bareke ve teala El Muheymin aiçilin çdo sen është në pushtet. Mirë, kan thon dijetor, nëse ima na krit emrat, rob me cilin emër lidhet më shumë? Nëse marrket emrat, i çet përpara, çi ka Allahu te bareke ve teala. Me cilin emër lidhet robi më shumë? Qëu Shum, Emr Allahu El Ifortë. Ayeti në vazdimisht i lidh për këtë emër? Jo. Harje i lidh për rahmetin, har për buqsinë har për foljen, har për mbulimin, har për tolerimin, por har tani emër, har të jetrë emër. Ëma vajdë mist është një emër që ti vazhdimisht i lidh i lidh me ta, cili është Allah. Argument kanë thënë dietarët sepse emri Allah në vajdë mist ti ke nevojë mi thon Zotit, o Zotun jam rrop. Aqod në moment, dakik, ti mund të mi thon, o Zot vetë pak sjam si rrop. Ska Së mund është mi thonë Nuk ka do një moment Që mund është mi thonë Për shemë O Zotë tani Sja si më robë Adhe kanë thonë djetartë Emri që mësë shumë ti Njëri ju lidhët me tha I duhet nisët e kateror është emri Allah Adhe shiko për shemë Në Kurani Si fillon Bismillahi Arrahmani Arrahim Shiko shumë Preve primtarive Që i fa njëri ju Namaz Cilin emrë mësë shumë Dje përmen Allahu Akbar Rabjel Adhim Emri mëj madhë që e përmend Njëri ju është emri Allah Pse se në ta ka argument Se ti e ropë e ajo shëzot Andë edhe zër Për nga mberi Sallallahu wasallam, Kure më dhronë të Allah Unë të bare kjo vë tjala Që këj thonë të La uqësi Thena në alik Tha për nga mberi Sallallahu Sallallahu Një hadith Kër e ban të lution Për nga mberi Sallallahu Thonë të O oh Allah Ti të Ti e më lart se unë me ditë me të falëndëruar çajsh. Po pra unë sado që të falënderoj, të falënderoj, të falënderoj. Ti ende je më lart sa më nish prej ajme dhe falëndërimi jam me matëria atë sifat dhe atë lartësi dhe atë madhështi që ke ti. Allahu Azza, emri i Allahu është emri më i madh. Emri i cilit në vetveten e ti nejdena na, na ban rob, ai është Zoti i cili meritohet me adhurue. Emri i Allahu është që Allahja ka zgjedhë E simbolin më të madhë fejës e ti Dinu Allah Emri më të cilin Allahu Kërë e ka lavdru dhe një pengambari Ka thonë Abdullah Pengambari Alei Salat Ka thonë hadith Emri më i dashur të Allahu O është emri? Abdullah Emri më i dashur O është emri? Abdullah dhe kështu më radh prej emrit i cili vend në shumë prej trajtave dhe shumë prej fushave rrafshave të cilat jeton njeriu. Ellutsh pe Allahun te bareke tuala, që Allahu dhele jale jalet jale, namusall me, me këtë emër dën në frymën e fundit. Ellutsh pe Allahun te bareke tuala, që Zoti onjele xhalalu namusall me kuptuar emrin Allahu, me teala, e Allahut dhe madhru me këtë emër Allahu subhanahu te ala. Ellutsh pe Allahun subhanahu te ala, që Zoti onjele xhalalu namuson që me kuptou Kur'anin, me kuptou haditheën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ellutsh pe Allahun onjele xhalalu, që Zoti on te bareke tuala, na bën roptë devotë tatina elus fi allah te bareke ve taala ze zoti onje lel jalal ati ku ja kemi çollu allahut nas problem atu ku kemi gabue e kërkoj allahut te bareke ve taala falje aqulu qouli hadha wastaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruhu inne hu al-gafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin